Triggervarning. seras smidigt som en njursten. Mina damer och herrar, välkomna till ett alldeles speciellt avsnitt av Triggervarning där vi nu äntligen har fått ta del av resultatet från en av de många, många mörka resorna som våra kära kollegor på Spoilervarning ha utsatt sig själva för. Kukor. Ja, möjligen, men kanske kanske inte nu enbart det. Men, men alltså, det här, det här ska ju bli extra spännande nu, för att nu ska ju få höra lite om sanningen, kanske också här bakom. Bakom alla dessa många fina stunder som, som vi har hört i vår systerserie. Att, att har... It sucks! It fucking sucks! The end. No, no, no, no, no. Ja. Ja Jaha. Det var, det var kort och koncist. Mm -hmm. uh, är det någonting mer det kanske finns att säga där? Jag tror Nä. det. Nej, <laughs> jag tror The det. End. Jaha. Ja. Just så. Mina damer och herrar, vi tackar er. Det här har varit trygga Ja, ja tack. Mm. Ja, men nej, faktiskt, vi ska inte släppa det här så här snabbt. Fuck. Äh, tanken är att vi ska diskutera den fina rubriken Fucking fin kino. Ja, jag skulle faktiskt nästan hellre bedriva älskog på själva byggnaderna. Det börjar bli så fucking pain in the ass att gå på bio att det är inte klokt. Ja, men, du vet. Det är, liksom, det, det är bara säkert i början det gör runt sen blir det liksom lättare med tiden I guess. men det är genomgående jag har liksom så här, <laughs> så här spontana raser i anfall för några dagar efter ja men det är väl för att du är så känslig. det är väl det en körspad individ ja så <laughs> många, många vad ska vi säga, filmatiska verk som nu inte, inte direkt fyller fyller kraven jag yeah. no, yeah, so, so, liksom det här, är, det här är resultatet av att jag i största välmäning, ibland diskuterar mm. saker som pika mig eller stö mig. Mm -hmm. uh, och nu då så är det ju som vanligt så att vi har en producent om det, det som finns minsta tillstymmelse till att liksom att hmm, det här skulle kanske vara roligt det här skulle ju samin tycka om det här stör samin största det här då är det som kan du vara säker på att yes there we go, gissa vad som är fucking nästa ämne uh, satans mm. cancerpodden Mm. Att, liksom, jag, jag tänker nu bara liksom så här disclaimer att om du, om du annars njuter av att gå såhär eller bara i största samhet tycker att det fortfarande ger dig sin varm och salig känsla i magen du sitter nära och liksom strykar upp de där på liksom, popcornen i din äntarm så att, liksom, gör dig själv en tjänst och sätta av och gå liksom och se någon, någon typ 90-tal på på Netflix eller någonting, för att Fuck me. Jag, jag är hundra procent säker på att, att det kommer att bli riktigt, riktigt smakfulla och inte alls triggande hattar idag. Så jag säkert kan bibehålla mitt goda humör och lynne. Men att Jesus Christ. Det mm. börjar liksom över alla gränser. Och, och det där innan vi går över till hattarna så måste vi ju ha den, den obligatoriska shoutouten till publiken ifall ni då känner, känner att ni, ni har mycket att berätta om, om filmer åt oss så kan ni ju skriva in på in, in på vår e-post tryggervarning at gmail.com mm, Ja, skriv in och berätta hur fucking bra vi är ja. som ni gör varje vecka Precis. Mm. Och, och såklart så hittar ni oss också på på Twitter ja. om, ni, om ni vill då posta memes eller andra mm. bilder åt oss så kan ni ja. göra det där. Eller bara skriva kort och konsist hur, hur, hur modiga de är i spoilervarning Ja, för gill vår fucking ja. vardag. Ja, ett varning ett. Ja, kom ihåg ett. Ja. Den är viktig. Ja. Du vill inte hamna fel. Uh, och sen finns vi ju på Facebook också. Ja. Gissa, yes. vilken namn det är? Ja, kom dit. Där är det livet. Mm. Ja, men. men... Uh, ska vi get this fucking over with? No? Ja. Ska du... Just do it. Ja. Vill du dra först, eller? No. Okej, okay, jag kan göra det. Mm, enjoy. Okay. Tackar. Omväxling för nöjer. Mångfalden av nya filmer, tv-serier och annan media gör det ju nästan omöjligt att inte hitta något man tycker om. Varför haka upp sig på om något inte faller in i smaken när man bara kan fortsätta utforska och hitta något bättre? Exakt. Ja, det låter, låter som min livsfilosofi. Är du inte jo. nöjd med det du har? Hitta något bättre. Mm, som till exempel arbeta eller podcast. Reise mm. on d'être i största allmänhet. Ja, precis. Uh, ja. Jag gillar no, men... russin. Jo, det är sant. Ja, no, men here we go. Mm -hmm. Ars gratia artis. Så så jag är officiellt Leo the Lion då. <laughs> Det är inte långt ifrån sanningen kanske, I guess. Mm. No, du, men... du kan nog anfalla anfalla ämnen ganska ordentligt så. Ja, no, så vet jag så var väl Leo under sin karriär ganska stilsam. Jag no, men så jag så var väl MGM Studios motto Ja, uh, art, yeah, art för det sake of art, mm. eller, det mm. är inte det art for the sake of art, mm. det, är ju, det, är, det är ju fransk, mm. l'art pour Ja, yeah. precis. Ja I men, whatever, oh. liksom, let's not go full då. <laughs> Ja. Vad är det för jävla vits att göra film som saknar mening eller egentligt innehåll? Annat än att stå som fokuspunkt för den överstimulärda knogdragande moderna biopublikens upphetsade babianrop. Okay. Utmana oss eller visa oss något nytt. Annars finns det inget som justifierar er existens inom industrin. Aha. Ja. Det låter som en jättetrevlig typ det där. Jo, yeah, okej. Okay. Jag, ja, jag, kan, jag kan säkert get behind this. Mm. Mm -hmm. Just okay. så. So. Ja, so. Det är nog lite så jag känner. Alltså helt på riktigt. Att, uh, okay. ja, jag gillar liksom, överstimulärer, knogdragande, moderna biopubliken. Ja, jag uh, gör mm. <laughs> en självreflektion som heter du. <laughs> no. Men då, då, det, det bör ju sägas. Alltså, under, de, under de många... Många forskningsresor som vi ju då har, har gjort. Vissa har de tillsammans, vissa då på skilda håll. När, när det har krävts en liksom, attack på två fronter. Jo. Så, så måste, man ju, måste man ju säga att det, det är intressant hur, hur, hur vissa människor verkar bli liksom <laughs> roade av ingenting. No, alltså... Eller det är, så, det är så uppspelta av. Av, av vad jag tycker liksom ingenting ja men det är väl liksom den här där igen. att, yeah. att jo, jo, alltså jag förstår att liksom man går på ja, det känns som att vi har diskuterat det här någon gång tidigare men att, yeah. är den här att egentligen så är jag kanske lite avundsjuk för att jag mm. alltså innerst inne så alltså beundrar jag människor som kan gå på bio eller uh, revyer eller teater och så här. Som är riktigt shit mm. Riktigt så här oh my fucking god. Liksom, oh, oh, oh, vad såg mm. jag just? Liksom, yeah. uh, fucking bensinen i ögonen. Liksom, ingenting händer. Hjälp. Uh, mm -hmm. och, men de har bestämt så här. Nu går jag ut ikväll. Nu ska jag banna mig ha roligt. Och då har de roligt. Fananamma. Yeah. Och att det är egentligen en det är ju rätt inställning. Det är ju en bra attityd. Och inte, yeah. Med det sagt går jag ju heller ut och liksom, nu ska jag se hur jag kan hitta alla fel. Men, men jag är ganska, egentligen ganska objektiv. Att, som, Nå men om någonting är bra så är det väl bra. Om någonting är dåligt så är det väl dåligt. Och att ibland yeah. så kommer man, oftast kommer man till någon sån alltså att mellangrad. Nåja, det var okej. Okay. Eller nåja, det funkar väl kanske på den här nivån. Men vad gäller bio och modern bio. Så nu vet jag att jag väl tekniskt sett har betalt för att liksom gå och se vissa filmer. Och, och yeah. säga min åsikt om dem. Men att alltså fuck me. Alltså det är ju som så övergävligt dåligt. Och då blir man som extra störd när man bara sitter där. Och man känner bara hur liksom käkan börjar lå längre och längre ner mot golvet. För man som tror inte i sina ögon att vem satan han som satt ihop det här. Och så hör man yeah. bara liksom hur sätena skriker och någon och, som <laughs> och som för varandra lite en grej. Alltså, nästan mm. alla samtliga Pirates of the Caribbean filmer är ett bra exempel. Att det sitter alltid någon sådan mm. överstimulerad, liksom Charing och sitter och skrattar och så sätter vi bråda gång Jack Sparrow syns i rutan. Och att det är som mm. att come on. Att, mm. Men å andra sidan. Kanske det, men att för en yngre publik, men jag menar de, många av dem som är där så är ju äldre än oss. Så det är som synd om ja. man alltså känner sig som den äldsta gubben liksom på ålderdomshemmet. De börjar sitta och hötta med även redan liksom vid introtexten och så, det är som ja, fuck mm. you're fine. Men, det är sant. Det var sant. Men det är ju inte men jag, men jag publiken, publiken är ju bara de som kommer. Det är ju ja. makarna och framförallt de här establimanghavarna som jag nu ja. antar den här diskussionen ska centrera kring men vi kan säkert diskutera mm. konceptet av film, filmens förfall och kanske övriga eh, mm. medieval om en liten stund Nej, Ja, jag tror nog att vi, vi säkert det, tvunget ska beröra alla de här men, men, jag, men jag tänkte ska vi då om vi, om vi förenklar det skull ta avstamp i, i Finkino, eftersom det är vår och säkert många andras, andra finländare referensram. No, om vi nu ska, om vi tittar för det här är knullande Finkino, så måste vi väl göra det då? Ja, man okay. vet aldrig. Hey. Det, här, det kunde vara en double blind. Okej, okay, no, men vad du var? Låt mig hoppa in i no. det. Varför är Finkino så fucking dåligt? Varför är Finkino så fucking usel? Varför är Finkino typ den sämsta fucking biochadden någonsin har sett? <laughs> Ja, det var det var min sannhet. Någonting att bita i. Ja, men det men, kanske det finns någon sån där liksom djup liksom gammal sovjetisk kedja som liksom om du går in där så medan du är in där så kollar man liksom där personen biftar av ditt pass. Och liksom visar det säger att mm. du är inte är prostat så skjuter någon där eller någonting. Kanske den är lite värre. Men liksom upp det, så att herregud vad de har blivit dåliga. Att, jag menar, nu har aldrig den där kedjan kanske varit känd för att, liksom, att, ah, liksom, vi kan suverän och genomgående byupplevelse. Som, liksom, fuck, jag minns min tid i massagestolen, liksom, när all, alla mm. mina minsta, mina minsta lockas så att tillfredsställa Men nej, mm. de är liksom, de är bara dyra och jobbiga och säpe, liksom, det finns ingenting som de gör bra. De var absolut värsta av de värsta nu, och som vanligt, eftersom det är Finland så är de the only game in town nästan var du än var. Yeah. Om det finns något som gör ett utsällt jobb, case in point typ i Pizza och mer liknande företag, så då är de som att jaha, we're number one. We're number one. för att som inte finns någon annan konkurrens. Mm. Mm. Så. Det stämmer ju. Det stämmer ju. Men. Men just som du sa, alltså den konkreta servicen mm -hmm. kanske, kanske har man, man tar avstamp i det för att det är ju det som vi upplever som kunder mm. då, då man går till, till biografen så här, av idag. Det är ju... Ja. Alltså, ja, jag kan kanske inte säga någonting om, om själva kundservicen. Det har vi ju diskuterat tidigare här att, i, i, i... En sak jag vill göra... Uh, för mm -hmm. ovanlighetens skull så vill jag börja säga något positivt, men det här är kanske Jaha. det enda positivt jag tänker sig om Finken no, och det här avsnittet, no, no, no. Okay, annat no, än att, no, liksom no. att det skulle vara mysigt om det brannar, uh, att mm -hmm. uh, de som arbetar på Finken no, mm -hmm. och liksom, uh, på platspersonalen där, de har alltid varit ja. väldigt glada, och positiva och trevliga. så här. Där har jag okay. aldrig haft någonting no på. Jag har aldrig blivit dåligt bemött av de som faktiskt är där. Men, ja. men jag menar, jag skulle kunna säga samma sak på aktier. Att liksom, ja, alla som betjänar mig har nog varit bra, men liksom det ändrar ju inte faktum att de har öppet typ en halv minut per dag. De har som exakt en mm. lucka öppen. Och att liksom det står ja. tre personer och försöker få tantens uppmärksamhet genom att kasta liksom brinnande papperspåsar. Så, ja. Det, det förhöjer mm. ju inte Någonting på det viset um, ja, Men de är ju så långt nära I den här maktkedjan Att inte har de ju någon möjlighet att påverka I en riktning eller annan Så de är ju bara där och ja. gör sitt jobb Så inte vill ha kastat oss Och för övrigt så, har jag ja. så känner jag Och har känt folk som arbetar för Finken you know? uh, ja. Och När det är sagt Alla som känner mig är ju liksom Per definition dåliga människor Men att jag tror i sin professionella kapacitet så gör de säkert ett bra jobb, men jag vill inte rikta någon kritik mot som personalen där, de, de gör något bra jobb mm -hmm. så det är sagt något okay. positivt nu är det bara ja. pure rage resten av avsnittet naja. och det är Några därför bra, det vi är vet att ni alla kommer hit ändå det är Nikolajs rumpa mm. ja precis mm. Nej, jo, men vad gör man inte vad gör man inte för att bidra med lite bildning mm. flex Flexivärs. <laughs> Precis. Ja, uh, ja. Men, men just alltså gällande, gällande servicen, alltså så uh, det jag vet inte, någon prismässigt tycker jag att det, man, det stiger ju hela tiden. Ja. Bioprisen. Och, ja. och så att, skulle man då kunna säga att man faktiskt får mera, mera valuta för pengarna eller lika mycket valuta för pengarna efter den här höjningen. Tyvärr har min upplevelse förhållandevis ofta varit att nej, att det, det, det nås inte upp. Även om min hatjuar säger nu att det är jättebra, jättebra att det, det, det finns så liksom, det kommer så mycket filmer ut, det kommer så mycket av allting, så, så det, det är liksom jättebra. Alltså, om inte jag inte missminner mig, för nu har jag ändå mm. hållit lite track för det är såna här saker som irriterar mig så in i helvetet. Ja. Jag tror den dyraste film till idag, som jag hade sett någonsin på någon biograf någonstans med eller utan mm. träda, glasögon och liksom laser, dild och så alla andra liksom fucking attrappor ska köra upp i mig för att fucking njuta av en film i dagens läge. Uh, mm. Som var ju då tuntematon satillats som om inte jag missminner mig så kostar typ 15,60 för att och kolla på den. Minst jag beklagar mig i vårt oerhört välbesökta uh, Tuntematon och Sottilas avsnitt att de ändå var ju för en 3,5 timma film som ändå skulle typ vara ett konstprojekt som då, uh, skulle kommemorera liksom, Finlands hundraårsjubileum då, Så yeah. det var roligt ändå eftersom de visar den då, vi säger drabbat, immuner, kan du då? 124 gånger per dag per fucking biograf i Finland. Så man det ska vara lite mm. konstigt att varför visar de inte för en tio. Tanken att alla fittar i Finland ska här eller någonting mm. Flera gånger mm. om 15.60. och var 15 liksom suga av ett spjut Men vittu jag fick äta upp det när vi liksom nu. I, det i fredags I fredags tror jag när vi var såg Ready Player One. Mm. Uh, 18 och fucking 40 mm. mm. alltså, Kvart i nio på, på liksom fucking kvällen 18 och satan 40 mm. Precis Ja. <laughs> ja ett mindre Ja alltså nu, nu liksom Så hade man ju ändå Alltså skulle jag måste betala Alla den skiten själv Ska jag vara lite sur och nu, att vi ändå gick på de här liksom, biljetterna, så att det blev en mm. aning billigare. Men de gick ju upp till en maxnivå. Jag tror de gick upp till max 12. 15, fem, max 15. 15, okej. Okay. 15 och 40 var det. Ja, för det blev hela tre år och extra. Ja, per men liksom betala. 18 och 40? Mm. För ja. den? Jävla liksom mm. valspyan till film. Det mm. ja, liksom, är just men, det här liksom, men, att, Alltså seriously, att, liksom, att det, det är snart lika dyrt att gå på bio som att gå på teater. Och att mm. ja, man kan göra en helt egen diskussion om att, att så det är alldeles för dyrt att gå på teater i Finland. Att ifall det finns någon teatermänniska som står och lyssnar, varför är det så satans dyrt att gå på teater? Why? Liksom med ena sidan munnen så gnäller, ingen kommer på teater mer. De här kanske inte ska kosta, då vi mm. 40 fucking euro. Så att fucking kulturfonden måste fucking baila ut där och skicka några skolklasser och titta på en fucking rendition av Clockwork Orange i alla säpen. Men, ja, men finken är ju snart där. Snart så är det ju sådär mm. att man måste få börja betala i rater när man går och ser film. Mm. Jag skulle ja. förstå om det var någon fucking säger liksom att du sitter in i en virtual reality-tunna och liksom blir avsugen och får äta en fucking femdelars där liksom inne i upplevelsen. Men det är fucking en film Steven Cox Spielberg som fucking missförstår vad det är att en gamer för 1840. What the fucking fuck. Mm. <laughs> ja. Men, men nu nu glömmer du ju bort en, en del i den här specifika upplevelsen. ja No, no, det var ju det att vi fick ju, här i Herregud, uppleva den ja, väldigt, väldigt nyöppnade scape, den där bio, biosalongen. Ja, jag önskar bara att det fanns ett S för, för att Jesus Christ, att, ja, det var, det, det, det är inte som så sådär, för att det redan, det finns redan tillräckligt mycket trailers i filmer som det mm. När vi var ja. på, på lördag så hade vi en liten fadäs för att vi, vi har redan på att och, och göra lite avsnitt av den där andra showen som vi talade om för en stund sen som ni säkerligen lyssnar mm. på hidogt varenda vecka, fuck mm. uh, och, och vi har en sån här ritual som tycker att man kan man ju besära film utan att liksom inta en väldigt trävlig kycklingving måltid. Så mm. vi gick där blev totalt knullade på servicen där. En helt annan historia där vi satt typ över en timme och väntade på betjäning så vi fick gå med oförrättat ärende och ett långt finger upp. Men, men i alla fall för att mm. hasta i oss någon hamburgare från till Burger King så vi kom dit 15 minuter efter att filmen egentligen började. Nästan 20 minuter. Mm. Och Ja. de här reklamerna gick en vi kom in och satt när mm. alltså i och för sig det var ju, det var ju därför vi kom så sent och vi räknade ja ja men fuck nu kan vi braka om 15 minuter sent och hände så här filmen och mycket riktigt det var faktiskt riktigt skönt men just den här när vi såg reddy Player one så du hade alla där du har liksom satt där och dog som typ 20 minuter av fucking reklam ja. och sen var det åtminstone 4-5 minuter där vi fick så två videor om den här fucking scape. Och som inte så kom det liksom dessutom dit en killa att berätta Och nu sitter säkert någon och undrar. Men vad är scape? Vad är det för någonting de talar om? Nikolaj, vill du berätta vad scape är för vår publik? Ja, men jag vill berätta det här. Mm. Oj oh, gud, men hur ska jag nu kunna göra det här rätt? Jag har ju inte ens övat på det här pratet. Uh, som jag du förstår, ska bara skriva på här... sammanhängande vokaler. Ja. Ja, det, jag precis. tror det är där meningen vi ska reagera. Ja, ah, okej. Okay. No, men jag tänker inte göra det. Okay. Uh, som jag förstod så handlar det här ju om att det då när man talar om HD mm. HD-skärm HD-skärpa så ska det här då vara så mycket mer än det. Det här ska vara, vara mer levande färger det ska vara ett, mera djup i bilden det ska, nej, nej, det ska nej, faktiskt nej, kännas nej. som man är där. Titta, titta ja. Nikolaj ja. liksom, mm. blev mm. så understimulerad det här att han lyssnade inte ens på vad det handlar om. Ska, ska pappa berätta nu vad det handlar om? Det ja, handlar om ett helt nytt ljudsystem. Ja, men det var ju också själva kärmen. För den var, ju, delvis, den var ju mycket större och det skulle vara en skarpare kärm. Jag skulle komma till det ljudsystemet för det var ju fucking Dolby Atmos som det visade två trailers som. Jag trodde att det var bara ljudsystemet. Nej, nej, nej. Det var, det var ljudsystemet och skärmen. Aha, så jag du mig. så då att det jag som inte lyssnar på. Mhm. Mm Okej. Okay. Mm -hmm. ja, liksom, då sitter jag rättad här. Jag ska bara sätta händerna i knä då och sitta tyst nu då. Skam. Ja, ja precis. Mm. Det är nästan som jag inte var så alltså investerad i det här. Ja, jag vet inte var de, var, var, varför du ens var där egentligen. Ja, jag tror att det var för, för stor upplevelse för mig, den, den, den stilla bondpojken från Närpes. Jag, jag, jag är vanlig så. att på en liten, liten skärm. <laughs> jag förstår inte här med flat skärmarna än och lyssnar på ljudet mm. ur en rostig metalltratt. inte var vanligt sånt här. Men okej, okay, berätta nu då. Förlåt, ja. jag dissa ja, dissar Nikolaj helt i nödan Hora. Just så. Nej, men så att säga, gällande, gällande kära men så ska det här ju ge en mycket, mycket ska vi säga, mer äkta upplevelse inte för att jag nu vet om jag håller med om det där. Mm. Speciellt med tanke på filmen. Det andra var då ljudsystemet. Mm. precis som du nämnde ja. och, och där var det ju då 60 stycken högtalare inne i den där salen och det här var utplacerade så att det ska bilda vad man kallar för 3D ljud shit 60 stycken, ja. det är ju mycket mer än 50 det är mycket mer än 50 ja. och, och där ska man känna alla sån här alla vibrationer, allting ska då kännas mycket mer genom en mm. ja Ja. Så, så liksom det, och det, var det och det behövdes två trailers och en, en, en faktiskt liksom presentation av en livslevande människa. Jo, och att God liksom, bless det. him att, att för, det var ju då en, en liksom ung fin kvinna mm. som kom och säkert hade då har sagt att mm. hej att liksom vill någon gå åt om det här för att ledningen tyckte att i liksom, förutom de här två extra trailers så är som lika säga när de betalar den här satansfilmen för 18,40 som de betalat. ni vet 18,40 för att säga 18,40 mm. by the way så äh, tycker vi att det skulle vara kul om någon av er gick och sa någonting om den här satans skatebrejen mm. uh, Mikko vill du gå? Uh, du får två euro, okej okay. och så kom Mikko då och liksom Mikko var ju som många unga män vanligen är väldigt entusiastisk så han började nå att no, och sen så sa han "Ja, oh, vi är väldigt entusiastiska över den här newscap all right den. och det var väl ungefär det och sen så sa han väl en väldigt snabb innehavare att nu är det så här så här så här så här oh enjoy mm. the movie ja awesome. yeah, yeah. Som, ja. God, att nu, nu vet jag vad jag tycker, vad jag sitter i inställning till den här fantastiska upplevelsen vi ska få. Tack Finkino! Ja. Ja. Och, och det var ju den bästa italienska fejkledare som smäckte ens lår, som han så fint sa. Ah. Ja, ja. No, jag <laughs> okay, tänkte alltså, inte ens det på måste... det. Jag brukar som vanligt bara nöja mig med Nikolajsan. <laughs> säkert hjälpte ja, alltså till på det... något plan inte, växt, jag, inte hade jag byxor ja. på what the fuck? <laughs> men alltså jag sitter säga det var helt, helt okej okay. men, men ja de var det här... stora och de ja, luta ja. lite på dem inte så att det skulle mm. göra någon skillnad men att man kunde som vippa typ två centimeter på mm. ryggstöd om man ville så får du direkt tillbaka ja, illusionen av så här formbarhet mm. om du vill det var Precis. nästan som jag satt i någon italiensk sportbil Wow. Mm. Mm. Mm. man var nog, det var överväldigande har du Nikolaj du har suttit i lädre du har, du ja. har liksom upplevt om 60 högtaren du har ja. fått presentationer av alla extra fucking bildpunkter i den satans mega stora skärmen ja, men, ja. tyckte du det här gjorde din filmupplevelse till någonting alldeles extra, noterar du all den här shiten under den här satans 1840 by the way filmen som vi såg i all ärlighet. Mm. Det, jag, det jag reagerade på var att jag tyckte att jude mm. blev liksom det var, det var, det var delvis liksom för skrikigt. Det här här kommer man nu riktigt den gamla jag fram. Men mm. alltså jag tyckte att det var jude blev liksom skrikigt. Du fick jag, visst, inte sova. Vad sa du? Du fick inte sova. <laughs> ja, precis. Men, men alltså, jag, alltså visserligen kände man av det där att det liksom på ett sätt som liksom, alla de här riktigt hårda, hårda djurna till, på ett sätt liksom, det kändes rent fysiskt som så här, liksom i konstruktionerna bah, hug, men, hug. Men, men men som sagt, jag vet nu inte att jaha, men är det här allt? Mm. för det där fick man, ju, fick man ju lika bra om man bredde upp uh, volymen på liksom, i andra icke-scape ja, men det är ju Okej, okay. alltså personligen nu då. Så so, mm. det blev äntligen mörkt och Liksom börja äntligen liksom fucking den här satansfilmen nu då. Och att mm. liksom, men herregud, vi har sett på liksom så här bio med kärpa nu. Sen fucking dolby i den. Mm. Liksom, när de började presentera DVD och The Matrix så började de med liksom så här sharp sound och shit. Mm. Så. So, It's the same shit. Liksom, ja, det blir väl lite mer kärpa på samma sätt som varenda ny så typ höjer grafiknivå med typ 5% eller någonting. Men det finns som ingen som går som att. Var bra. Mm. Och att vad gäller liksom ljuder och så här Jo, alltså ibland så kände jag att det kom någon sån där vindpust och som liksom, och liksom, liksom rufsat till min knullrufs. Jag menar jag fick samma upplevelse oh, när jag var liksom 15. Och liksom for hem till någon. Och liksom så körde vi runt i den där Och liksom spelade Eddie Medusa på högsta volym. men menar herregud vill du med samma upplevelse. Och sett mig framför en skärm och med jämna mellanrum. Så kommer någon med liksom en där som Bow! i ögonen på mig. Att som oh my. Mm. Liksom, What an experience. Att mm. jag menar herregud, liksom, om någon har upplevt en bra hemmabio där du som ställer in lite högtalare. Och liksom framförallt om du spelar spel. När jag tycker den här uh, upplevelsen blir uh, mer som så här fullständig. Där du till exempel kan mäka sens att du hör att ay shit, nu kommer det steg bakom dig. Så här. Mm. Men jag menar, det är ju liksom att den här filmen vi såg var ju en så fucking ADHD-film. Att jag menar, kan, kan du särskilja liksom ett springande steg någonstans från alla andra, 170 saker som hoppar in i skärmen och liksom ejakulärar i regnbågen så alla färger över varandra not really, mm. så att det som mm. var trevligt att de gjorde den här upplevelsen är ärligt talat, jag skulle hellre betala liksom, Något så här vettigt humant pris För att se liksom, filmen på någon fucking stor skärm Och liksom, nedsläkt Och liksom, normala CPS-säten Men tack för att ni försökte. Liksom, det är exakt vad jag ville ha, Finken you know? Och fuck yeah, mm. framtiden mm. Är här Och att skulle jag ha känt någonting Skulle jag ha att wow, det här är en upplevelse Jag aldrig har upplevt för? Och mm. skulle jag kanske liksom, vara så kritisk Men att det var samma fucking shit Honest fucking ja. att om du inte är liksom i industrin eller som fucking så Att liksom du kommer inte att känna någon skillnad. Annat än i planboken mm. för att 18 har 40. Ja, ja. Men, men ser du, där, där får man ju den där konkreta, den där kopplingen till vardagen. Och det, det är viktigt för att man ska kunna skapa en upplevelse som andra kan relatera till. Det fanns en annan kuriositet just när vi såg den här filmen som jag tyckte var rolig. Okay. Mm. Och det var liksom när vi bokade där så var det uh, vi satt på rad nio typ mm -hmm. eller uh, ja. och på rad elva liksom, uh, två rader bakom oss så satt den som 25 personer och en rad liksom mm. från ena ändan och så var det typ tre platser på uh, längst bort på sidan som var otagna ja och jag tittar liksom på den här och det här har ingenting att göra med finkin och det är bara liksom jag som tycker det är roligt att ta en liten konspaus och fundera över som så här, biobesöka mentalitet så att nu, mm -hmm. nu är ni liksom 25 fit person som ska gå på bio right uh, och så tänker jag ja men, ska det skulle inte vara roligt om vi går tillsammans ja, ja, ja, ja. ja men då så äm, tar vi alla platser, hur skulle det vara om vi skulle fucking ockupera hela raden eller vad? Uh, mm. okay. så, min Okej Men varför sitter ni inte som typ i en klunga Varför sitter ni som inte typ mm. bara som att Okej okay, här är liksom sju Och sen rakt bakom sju pärs Och framför sju pärs Eller någonting mm. För då sitter ni ju som tillsammans Då kan ni ju som säveran och eventuellt diskutera Eller liksom kasta lite Liksom A, B, mellan varandra mm. Nu är ni ju som Typ någon jävla geishor på utställning Att jag bara liksom tittar på den här raden Jag skulle vilja som gå fram till någon där Och bara som ställer mig framför dem Och som att What the fuck <laughs> För jag liksom Jag bara vill veta att Hur tänkte ni nu att Vad va liksom Tänkte ni som alla i något stiger upp och vissa Arsla Och så har alla en bokstav målad på Arsla Eller ni bara hoppas att det kommer tre personer till så ni får hela alfabetet liksom, what, what What's going on here? det är en djup djupfråga. Det, det där har säkert liksom, löser du den där gatan så, så kommer du nog att, att det där inser sanningen med all existens. Jo, ja, men, men det är därför som jag jag, jag liksom är en observatör av, av mänskligheten. Det är just det jag vill. Och, och, och, och, det. Ja, yeah, sure, why not? Att, för att, ja, jag kollade på de jämna mellanrum, för jag satt nästan och hoppade så att, well, come on, inte sitter 25 personer i rad så här om inte de ska göra någonting. Yeah. att, ja, liksom, jag satt väl kanske stilla och önskat tänka liksom, att snälla stiga upp i mitten av filmen och bara liksom, pissa ner de här dyra italienska sätena eller någonting. Bara liksom, make something happen, to stir it up. Jag är personen mm. som skulle gå fram om jag liksom var i djungel och så säger att sitta där och spelar banjo. Jo, det finns en väldigt stor risk att det bara är någon distraktionstaktik för att mörda mig. Det florerar mm. mig och äta mitt, mitt söta, söta kött. Men jag skulle ändå gå fram och hej, what's up, man? Liksom, ju, men nja, det, det var mm. mer intressant än hela det här fucking scape ja. men, men det där, om, om vi tar liksom den här med den här parentesen då. Så är det här liksom, finns det faktiskt liksom, är det här ett krav? Har någon ställt det här kravet? Någon konsument? Har någon konsument liksom sagt så att, ja, 50 stycken högtalare är nog. Det är, det är nog, nog, nog okej, okay. men jag känner nog att 60. 60 skulle vara vad som behövs för att jag riktigt ska känna att jag, jag kan fördjupa mig i den här upplevelsen och riktigt mm. så att säga, falla in i det här. Att, att liksom, är, är, det här en, är det här en del av liksom konsumentens krav på underhållning som här har fyllts på det här sättet? Ja, men Kanske gick det någon innan en dag och bara liksom slog kuken i så där bordet. Och liksom sådär att, och men, nu har jag sett Jumanji. Och det som saknade styckt jag var jag ville ha med bildpunkter. Jag ville fucking se liksom, smoldering karisma i större skärpa. Och så ville jag ha tryckluft i ansiktet. Tryckluft fan med jämna mellanrum. Och så vill jag ha mer föreläsningar. Jag vill vara mer om tekniken. Jag ville veta mer. Och att liksom, göra det så långt och fitt. Jag vill liksom kunna kunna liksom skriva en avhandling innan film satan börjar mm. och så vill jag betala mer, betala betog för lite och att det är som det är som jag ska förstå jag, jag, liksom, jag respekterar att liksom, kanske någon på finken och säkert någon, någon finsk ingenjör sa att, hej jätte äh, och sen whatever som är nytt då. för att man vill ju hamna efter i utvecklingen och säkert det här all the rage nu då whatever the fuck jag är säker. Men å andra sidan så är jag liksom så här att för det var ju inte som så där du har ett val att vill du sitta i den här sån liksom, super nice lägrejen som kommer att bli sönder för mm. tonåringar efter en månad. Uh, att, jag menar i, i många andra civiliserade länder, som till exempel England, så har du ju möjligheten att välja att hey, vill du sitta i en läns för att ölig för typ en eller två pund extra. På samma sätt som att hej, vill du köpa en öl eller någonting. Mm. Um, men och, du, liksom, du har alternativ in i biosalonger Men nu så gör de som så på det här finska sättet. Att de är liksom. Allt eller inget. Så hela fucking den här salen är omgjord. Så kommer den en fucking film som visas nu i den här fitt salen Så då måste du bara betala ett högt pris. För att det finns all den här shiten här som ingen någonsin har bett om. Och det är liksom. Jag skulle förstå om de satt in det. Och fortsättningsvis att det kostar lika mycket som alla andra priser. För då skulle det skapa en liten rush. Att, Oj shit, nu går den här filmen, den går i escape -salen. Nu måste vi boka dit, den är alltid full. För alla vill ha den här upplevelsen, mm. right? Då ska jag förstå yeah. det. Då ska jag kunna säga att, ah. No, men, fine. Here we go. Ars gratia artis, right? Men, yeah. men nu är det ju bara här: fucking dumt hijack-sätt. För att nu kan vi trissa upp priserna. Liksom hur mycket fucking som helst. Och har vi fucking satt säten och liksom lite pys i väggarna. Så mm. att, det liksom, att riktigt så här fucking golfklapp Fuck you. Jag liksom, hoppas att det inte är någon med jävla film vi måste recensera som går i den där fucking salen. För det tillförde ingenting annat än liksom ett inflärat pris. Så att, ja. fuck you. Super fuck you faktiskt. Mm. Ja, men, men som sagt, där, där igen. det där är ju den högst personliga åsikten. Men, men, jag, men jag skulle gärna vilja se liksom att vad det här är faktiskt liksom någonting som konsumenten själva, har, eller konsumenterna har fört fram. För, för jag säger ju inte att konsumenterna nu bara, bara är liksom sitter helt med munnen öppen och så att låter sig bli det. Ja, men jag ju sagt ja. De, yeah. Men, men så, länge det, så länge de tycker att det är roligt så må vi väl få göra det här. Nej ja, men alltså, härligt talat, att liksom, mm. jag, den moderna biobesökaren uh, att mm. jag för uh, i min karriär så <laughs> liksom jag, jag, jag, har, jag har recenserat och upplevt film både liksom uh, på en personlig hobbynivå och på en professionell nivå ett antal år och att ibland mm. under min karriär så har jag hört en massa dumheter från biobesökare men bland några av de bästa jag har hört så är liksom så här att uh, men uh, så du var och, och, och såg den här uh, Andra delen av The Hobbit. Och vad tyckte du de om den? Ja, no, uh, alltså, jag tyckte no, det var bra. Det är lite svårt att säga för jag såg ju aldrig den här första delen. Men, vänta ur, ur, ur, Ursäkta, vad sa du nu? Har, har ni sett den här första delen? Nej, så alltså, det var ju över ett år sedan. Menar, alla skulle gå på den här då steg, no, ska vi gå och se vad det är. Mm. Liksom, igen, höga fäll i Vad, vad, vad, vad, fucking, fuck! Att, och, det är så här är folk hela tiden. Att, som, Bio är ingenting som man går på för att liksom få en upplevelse för att bli stimulerad, liksom kreativt eller intellektuellt eller artistiskt det är som bara liksom att mm. ska vi gå ut? Uh, alltså det efter det att gå på barnen, ska vi gå på bio då? Vad går det? Jag vet inte, ja. uh, den här mm. och att det spelar som ingen roll vad det. det är liksom, det kan vara, det skulle kunna vara någon som, sitter bara, som slår ihop lägokloss vilket i princip var kontentarna av Ready Player One och sen ska jag folk gå ut och säga, ja. jag tycker det är riktigt bra, den där scenen den där det hände, den där grejen med den där karaktären, den där saken. Yeah, riktigt, yes. ja, det känns som att folk bara går på bio för att de ska ha någonting att skriva på Facebook. Ja, var såg den här? Var hit? Gjorde det med denna person? Hurra! Mm. Alltså, men vitt, varför ja. går du på bio? Liksom, har du för mycket pengar? Liksom, vad är det? Liksom, why, why you do this? Yeah. Och, att, och sen så är det ju den andra delen av mynta och där är bara folk som är så fucking överstimulerade hela tiden. Att om det är någonting som exploderar eller går fort eller går sönder eller folk slåss ut av någon ähnlig anledning. I princip contenten av varenda Marvel-film som har kommit ut de senaste åren. Och så sitter folk där och bara liksom som, som fucking Python-orm och bara trycker dem in allting i liksom sina gap och bara liksom konsumerar. och att det är som det är riktigt så här Pavlovs att puts hunna För att det är som att det är som som konstant som liksom att kom in och säger: Nu ska du skratta, Höja, höja, höja. Nu är det häftigt, oh, nu är det häftigt, nu är det ledsamt, oh, nu är det ledsamt, oh, nu är det skräck, oh, nu är det skräck. Att de är som så indoktrinerade att liksom reagera exakt. att det, det är skrämmande. Det finns liksom inga äkta reaktioner kvar. Att de är som bara en massa liksom testdjur känns det som. De bara, och alla går och liksom man ser på vilka filmer som är största. De filmen som är största är från någon som säger huvud och USA har bestämt att den här filmen ska vara störst nu. Vad så ja. är den störst. Mm. Att, ja. Det, ja, det, det, det, det finns det. Som ingenting fint kvar. Det finns, och jag har inte sagt han haft en vettig liksom så här filmdebatt med, med en grupp människor på år... För att om jag, om jag liksom frågar folk idag som att Ja, men den här uh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vad tyckte du? Så kommer det någonting i <laughs> ja, jag tyckte det var roligt när den där grejen hände. Ja, men, men vad tyckte du som om filmen? Vad, vad tyckte du som? Ja, yeah. yeah, alltså jag tyckte det var roligt. I, men det var ju inte en komedi. Det no, var inte det, för jag skrattade nog ganska mycket. Mm. Och sen så... Bara gå jag iväg. För att det är som att okej okay, men. Jag kan inte stå och upp men med en hund. Så att det är som. Mm. Ja. Och att, behöver man liksom sönderanalysera varenda film. Eller varenda upplevelse. Mm. Men det är ju mm. som sådär. Att jag, bara, jag bara tycker att man måste ändra om. vi ser att det här var liksom. en, en Ett etablissemang ett, ett, som serverar mat. Right? Så mm. då skulle det här vara liksom alltså Finkina skulle servera hamburgare, men inte vilka hamburgare de skulle servera atria hamburgare du skulle komma in och så skulle du säga jag är hungrig, jag skulle säga okej okay, vad vill du ha, och sen skulle du få en lista med liksom typ 30 alternativ men oavsett vad du väljer skulle du få en atria hamburgare och liksom de skulle ta upp paketen de skulle visa det åt dig och de skulle sätta in dig i mikron med plasten på Ping. Och så får du liksom en, en våt liksom våtbröd och liksom ett så här halvfruset kött. Så får du äta det utan sen och ketchup eller någonting annat. Och sen får du betala typ 15 plus euro. Och sen så går du hem och sen kan du tänka, inte... alltså herregud vad har jag gjort idag? Jag var med liksom Nils och den här fucking plastan Fuck yeah am I right? Ja oh, yeah, sounds good. That's good. <laughs> Sounds like a good time which I was there. Mm. Mm. Ja, men men så säga, det här är ju, inte, det är ju inte något som har skett så här. Så här plötsligt det här den här gången att nej, liksom, det är det här förfaller Bionita lite varje år. Ja. ja. ja, och det är ju det är tyvärr att så att säga det som säljer helt pengarna som talar, det som säljer så det får man mer av. Och, och just nu så verkar det ju som att det, det är nu just just den här typen av, av film som, som säljer. Men jag har sett och i andra... Alltså, Okej, okay, nu, nu låter det som jag är en liksom jättesnålsugammal gubb som bara pengar och pengar och pengar. Mm. Men liksom, inte in spelar det någon stor roll på det viset att, att jag betalar massa med pengar för saker jag tycker om eller som jag vill göra. Att mm. inte 1840 är mycket pengar för mig, men det är principen för att det är liksom så här att man måste ju jämföra lite, jämföra typ med Sverige eller liksom England, inte det så här jävla mm. säpe där inte det, mm. liksom Inte det billigt där heller, men liksom det är inte i den här nivån och att det, mm. och det är liksom det här att, att jag minns en tid när de poppade popcorn där, att liksom du, du gick ja. dit och köpte popcorn, du fick färdigt poppade popcorn till exempel ja alltså nu går man dit och liksom det är jävligt dyra popcorn och det är liksom popcorn som har kunnat stå där i flera timmar för ålder all you know. mm. allt godis där är superdyrt till exempel nu på Finkin och i finns alltså om, om jag ser någon som köper godis in i liksom bion och det är inte liksom, yeah. typ såhär 11 på kvällen och allt annat är stängt så då får du liksom automatiskt den stämpl alltså du är helt fucking dum i huvudet att det finns varenda fan som inte liksom jävla efterbliven. Går ju liksom. Eh, typ tio meter bort i godisaffären där. När de har humana priser. Och köper med sig allt mm. de ska ha. Att det är som. Det är bara som så efterblivet. Och att jag vet att. Yeah. Kan de göra någonting där på plats. För det är ju någon gubbe i, i Helsingfors. Någonstans som sitter och bestämmer. Liksom. Och yeah. han är väl som alla andra finländska företagare liksom mer, mer liksom mer, vi tjänar mindre pengar mer, mer ska det kosta mer, mer, mer, då gör vi mer pengar mer Mm -hmm. och, att, och, och nu liksom ja, jag tar Koti Pizzos exempel hela tiden, för att de är liksom så här de gör allting färd hela tiden för deras lösning på varenda problem är att liksom, ja nu kommer det mindre kunder, höjpriserna ja nu blir det mer kostna på de här råvarorna, höjpriserna, ja men nu så har hela landet dött i kulare, men fucking höjpriserna och finkerna är höjpriserna, mm -hmm. höjpriserna, höjpriserna, höjpriserna, höjpriserna att det, mm. det som är sorgligt i hela historien är att finländare är sådana satans liksom efterblivna konsumenter att de fortsätter bara köpa. De ifrågasätter aldrig ett köp. De bara vet att Nej, men, det, det är det jag brukar göra så jag fortsätter väl att göra det och ja, det är lite dyrare men precis så att, det är ju som jag vet att det finns det är så vissa grundkostnader att det inte är gratis att ta in de här filmerna och att jag antar det här priset är höjt så för att det börjar bli liksom, du kan ju snart inte göra en film som kostar under hundra miljoner längre. Du måste mm. ju göra någon sån här fucking nobody film som typ. It! Den bästa filmen under 2017 by the way. Uh, där du har liksom någon som faktiskt kan göra filmen. Liksom så här filmer som är superpopulära. De måste ju kosta som 70 miljarder euro att göra. Så jag förstår att mm. man inte kan som hyra in den en kväll för liksom en femma. Men det känns ändå som att du betalar så mycket luft när du går dit. Att yeah. att det som, det finns som ingenting i den här upplevelsen längre heller som är liksom genuint. Liksom du ska betala extra för sätten, du ska betala extra för trädeglasögon Och trädaglasögon mm. i Finland är typ de värsta trädeglasögon jag har sett. Anywhere. Mm. Anytime. Att de är liksom, mm. de är obekväma att ha på. Liksom när du har på dem som de är för mörka. Så det ser ut som liksom man har skuggat hela jävla skärmen. Liksom vinkeln är ofta fel. De är ofta fulla med kladd för ingen orkar som tvätta av de I bästa fall ger dem det en liten sån här puttslapp om du bär om det. Det är, liksom, det är bara som osa budget. Hela grejen. Och det känns som det sitter den samma som snåla typ i Helsingfors någonstans. så bara liksom sitter och gnider. Liksom då sina stereotypa ljudepengar och liksom så bara, ja hur ska vi kunna göra ännu mer här, fila mynten, fila mynten, och att det som ja, jag förstår inte att liksom att varför, om ni nu är, känns som snart Finlands det enda företag i Finland som får hålla biograf och liksom faktiskt ta in filmer som har gått liksom under 2000-talet så, mm. skulle inte ni kanske brinna lite för konsten för för liksom har ni som inget intresse utöver att tjäna pengar varför är ni såna jävla horror? Mm. Att liksom det shit. No, där, där kunde man ju kanske försöka kontra med det här även om det ju inte alltid stämmer men att uh, företagen är ju, är ju gjorda för att mm. för att göra pengar. Jo jag jag det är ju klart att de, de, de maximerar, maximerar sin, liksom, sin vinst. Jo, men att det är ju som den här hetskheten i det här. Att alltså, mm. det är just det där, det finns som ingen måtta i det här jävla landet. För att liksom, finn är så för, för satans ryggradslösa konsumenter. Att vi, vi liksom men det är just det här, att vi har ju som inga andra val heller. Att det, det finns ju som bara, det finns bara den här enda kedjan eller den här enda företaget som gör det här det är allt från mm. liksom, uh, vår liksom, statliga radio till liksom, våra pizza till shit. Att de här andra alternativen så antingen så små eller liksom så mm. du är exklusiva eller någonting. Att det som, du kan gå dit som kanske någon gång om det råkar inte speciellt. Men liksom, du måste alltid ha ditt main business till de här och allting arbeta mot dig om du inte gör det. Så att de har ju som mm. aldrig någon konkurrens heller. Medan i andra länder finns det ju massor med konkurrens. Så där finns det ju den här tanken. Yeah. Ja om vi är liksom för fräcka. Så då slutar folk komma. Mm. Och, att, och att det är liksom. Konsumenterna har så låga krav på underhållning. Att yeah. det, det liksom. Att bio har blivit en social upplevelse. Det är inte en kreativ eller en intellektuell mm. utmaning. Mm. Det liksom är bara någonting som du gör. Men igen tycker jag att liksom om, du, om jag ska börja spendera snart 20 euro på att gå på bio. Mm. Då, men, då kan jag lika bra gå på teater. För det känns ändå som på teater så får jag i alla fall den här fysiska upplevelsen, den här närheten. Jag, må, jag får liksom sitta där och liksom känna skådespelarnas svett. Och jag får liksom. Det är skillnaden mellan på något vis att. att att se en, en koncert på tv och att vara där live. Att det är ja. ju som natt och dag. Och att film ska ju på något vis vara snabbmaten av underhållning. Film är ju någonting du ska betala liksom en summa som du inte tänker på. Och så går du och ser. Och sen kanske du till och med ser en film till. Bara för att det var kul. Jag menar en, mm. hela satans idén att liksom, du har en fucking... Biografen, en liksom sal som är byggd för att det ska som sitta flera hundra personer där, det är inte den att packa in dem vitto, och liksom så att de yeah. ser film så mycket som det bara går jag menar om det kostar mm. så här fucking mycket, jag menar, nu håller jag på med de här kostnaderna men hur ska jag annars mäta det här värdet på det, liksom, mm. jag menar, hur skulle du hur skulle jag, liksom att om, om en film kostar typ 10 euro, så här fuck, yeah. du skulle kunna se filmer på en kväll, du skulle ju inte even give a fuck de filmer bara kostar 1840 och, och du säger: Exakt en film för att hur mycket pengar du än tjänar, så sätter det någon som så här och säger: Knapp, hur och säga: Okej, okay. kanske enough mm. is enough. Och det är ju som fel mm. det är i de Jag menar, biograferna måste ju ta sina intäkter från: Liksom, just så här Godis och shit. Uh, det gör ju alla mm. biografer, och det är därför det är så fucking dyrt. Men det är för dyrt. Jag är bara gått gå till Sverige och se vilka priser de tar där till exempel, det är inte på den här nivån det är som så fräckt det är som så, mm. det är som så vidunderligt på något vis och mm. äh, jag tänker just gå till en grej, den grejen som gör mig mest fittig på moderna finken. Äh, okay. och det är ju liksom de här jävla tiderna de har börjat sätta på filmerna, samt frekvenserna mm, av ja. filmer, men jag tänkte jag undrar om jag kanske ska ta en paus och andas jag tror jag har gjort det på en stund så, har du någonting du vill tillägga om det här för att jag pyr lite? Nej, alltså faktiskt, faktiskt inte. Jag måste säga att jag håller med om det här. Att alltså, den här själva bio, bio det, har, det har förändrats just för att utbudet verkar ha förändrats. Mm. Uh, på, på ett sätt som den här... Ett problem är ju just det återkopplar ju också till de här tiderna då filmer visas, men det, det känns liksom att filmer som, som faktiskt skulle kräva att eller förhoppningsvis skulle kräva att man ska fundera lite. Så det verkar nog som att de filmerna är ganska långt relegerade till de, de minst attraktiva platserna under, under dagen. Mm. Och det, det är ju definitivt sorgligt. Det är ju det är ju kanske de här filmerna som, som ju skulle väcka tanke. Att, att det är någonting man skulle bli kvar med. Vilket är ju tänker är Det är ju också viktigt för den här upplevelsen. Söka den så här med att omväxling, omväxling förnöjer, men det skulle ju ändå vara liksom någonting som känns meningsfullt. Det ja. man gör. Det ja. man tittar på. Och i bästa fall så får det en att fundera. Mm. Men, men det kan man ju inte direkt säga om, om Ready, Ready Player One till exempel. Nej, Och att det, var ju inte, det var ju långt ifrån den enda filmen vi, vi såg äh, mm. den här men ja, att Frågan är, ska vi spoila kommande spoiler Ja, Jag antar inte, men liksom vi, vi såg ett total av fyra filmer den här så att kika ja. inte trigga varningar gmail.com och gissa just vilka vi kommer att rippa sönder för dig äh, de kommande mm. äh, tisdagarna. Mm. Den, som, den som gissar rätt i förväg får ett pris. Mm. Smäll på käften. Och komma in ja. kassera vardagar mellan 9 och 5. Vart då mm. din mamma? <laughs> ja. Det är där vi är. <laughs> Uh, no, men, also, okay. I, som, ja, jag, har för många år sedan accepterat att finkino håller på att gå det liksom, mm -hmm. för att, de, just liksom, allt med det här, med liksom den in i biografen, just behöver man köpa liksom, godis och stuff, är, liksom dum, mm. att det är lika bra att ha det business elsewhere innan. Alltså, ingen titta två gånger du kommer liksom, med stora lims och flaskor och shit in där, liksom vad mm. kind of idiot att köpa godis på fucking Finkina uh, men så liksom du, du har kvar att arbeta med ju som liksom, filmerna och jag är redan kanske accepterar i mitt hjärta att liksom Finkina så styrs av liksom uh, liksom bindgalna liksom zionister eller någonting jättemycket ljuder kämt idag jag, jag bär om ur att jag vet inte varifrån det där kom mm. jag tänkte säga någonting helt annat som att gjort mig över om jag blev zionister Mm -hmm. det roligt. Just ja, men vi, vi gör allt för lite ljud och skämt i programmen och vi hoppar bara på liksom bögarna och på äh, antal utlänningar kanske. Sann san finländarna. Men, men sån finländarna så, så är ju inte... Det är ju sant all kritik vi säger om dem. Det är ja. ju för kämt. Ja, det är sant. Kanske om man säger det med rolig röst <laughs> De borde nog brinna i helvete se, Nu var det roligt Nu var det inte liksom, ja. Ja. Ja. Ja, Men fine liksom, Jag gjorde ju redan liksom, den, den stereotypa juden Som sitter och filar guldmynten Varför inte sionisterna De håller ju på att ta världen ändå Enligt alla kända politiker mm. i det här landet Och andra ställen mm -hmm. uh, att, det, det väl Ja, ja Men liksom, någon sitter där och gnider då sina, sina guldpengar. Ja. Yeah. Och, och, och att jag som, jag väl i mitt hjärta då kommit till fräd med att så är fallet. Liksom, Herregud, liksom, vem bryr sig i att filmälskare kommer till din fucking biotkedja, jag ska säga satanfilmer. Lol, gay. Uh, men, mm. sen, väldigt nyligen, så där kommer en helt ny typ av videot in i spelet och mm. det är det, att liksom de mest satan över jävliga tider som de visar filmerna på mm. att det är som sådär att okej, okay, va? Vad säger du? Vill du säga Pacific Rim? Uh, Pacific Rim 2 rent av, no, ja det låter bra hur skulle det vara med uh, 11 på en fredag på morgon? mm Ja, um, det är ju nog en bra idé. Det är bara ett litet problem. Uh, vad är det nu? Uh, jag måste tänka efter uh, så. Jo, ja Okej, okay, nu minns jag. För alla fucking arbetar. Eller i skolan. Eller basically har program då. Som inte fucking är 70 år gammal. Och liksom inte har någonting bättre att göra. Så då fucking kan du kanske gå. Men vitt och gå på satan bio klockan 11 på en fucking frädag. På fucking morgon. Mm. What? Mm. Och sen liksom sen har vi ju då. Uh, filmer då som. Tontematon sottilas. Som liksom fucking då ska gå typ åtta gånger om dagen. Kanske lite väl mycket. I don't know. Det är ju inte mm. fucking Citizen Kane. Precis. Uh, ja, precis men sen har du till exempel jag försökte liksom med våld få säga liksom den här The Post filmen mm. uh, men det gick inte för att liksom det var som så där att men, nu hur ska det vara med uh, 6-10 på morgon blah. eller liksom mm. ha liksom Gud förbjuder om du försöker att en kväll när du ser ett va Mm. för att liksom alla de här liksom uh, som stora filmerna som du borde säga antingen för att du är lite lätt i huvud eller i recensionssyfte nu då. Så, så att om inte de går exakt samtidigt mm -hmm. utan overlap och att liksom, yeah. du, du, du har liksom en stor film då som säger Pacific Rim eller Ready Player One skulle du visa den no, um, en gång på, på morgon och sen har vi träd någon gång på eftermiddagen och sen har vi en visning uh, typ 5 över åtta på kvällen. Och samtidigt så går den andra stora filmen som alla vill se. Mm. Man känner ju som att en väldigt långsam golfklapp håller på att uppenbara sig. Att som... Men alltså vill ni inte att folk ska se mer film? Alltså är det bara vi som har kommit på att man kan se mer än en film? Att... Har ni utgår från mm. varenda kunskap exakt en film i månaden? Mm. Får ni Behöver ni betala folk mindre om ni centraliserar till just de här timmarna? Alltså, what is going on? Ja. Jo, jag tycker det där, det där är en mycket viktig poäng att ta för jag, jag tror ju själv alltså att det, det kanske är en liknande lärdom de försöker få ut som det är i slutet på Ready Player One mm. att att, säga att nu är det att liksom filmen är helt okej, okay, men nu är det ju det där riktiga livet som är det som är värt att leva att vara nu bara, ja. bara skulle se si den här ena och sen liksom gå, gå och göra någonting ja, i ut i riktiga livet så det. men för, för inte Vet jag annars, för jag tycker precis att jag har, jag har helt minne av hur man kunna gå och se på en film sen har man gått och i emellan. Och ja. sen kommer man tillbaka och ser följande. Men det, det, fanns, det fanns en möjlighet i det. Om mm. vi tar Finkin och nu som, som specifika exempel här. Det fanns mm. en möjlighet. Det ska mm. vara att gå och se ena filmen. Då skulle man måste se den ena filmen klockan ett. Mm. En, en bra tid ja. på en lördag att säga filmar, Ja. ja. Uh, sen det andra alternativet då, men då skulle, då skulle det var varit sju timmar mellan tills nästa film ja. börjar mm. ja, det andra alternativet skulle ha varit att okej okay, man ska kunna se en av filmer klockan 17 och andra någon gång klockan vad det är 22 någonting mm. men, men då var det en, då var det igen problemet att vara båda i 3D jo. Yeah. Ja. att ja Liksom, jag jag, jag kollar, liksom. så här gick typ Ready Player One, tror jag, lördags. Och nu ska jag bara göra en liten parentes. Jag och, och en extra parentes in i parentesen och alla som inte är dumma i huvud. Äh, på första parentesen, eller inne parentesen. Äh, och slut på första parentes för övrigt, så, så gillar inte Det tillför ingenting. Det är mycket skönare och behagligare att säga två Framförallt i Finland. Av alla orsaker som jag nämnt tidigare med satans glasögonen. Mm -hmm. Så här liksom gick play-a-one. Du kunde säga den uh, klockan fem. Du kunde säga den kvart i nio. Och du kunde säga den klockan nio i trädet. Om du vill säga den inte två där, ditt smutsiga oljus. Så du göra det kvart i tolv på morgonen. Mm. På förmiddagen mm. kanske ja. man ska säga. Okej, okay. nu måste jag ladda upp det. Mi mi mi mi, mi. Ah. what? So, vem, mm. Why? What, what's the big idea? Nej, men, jag, jag tror jag tror att jag kan svara på det där. Som vi alla vet. Så de, de, de personer som häljer ser 2D-filmer, det är ju, det är ju bara pensionärer i dagens läge. Ja, ah, okay. då är det ju helt klart att det det de, de, de ju upp tidigare för det kan ju inte sova. Nej, de det kommer gas. Det är ju säkert därför. Ja. ja men eftersom jag tydligen är en pensionär nu då och definitivt har gas. Så liksom, ja, det är väl sant. Men att det, det, liksom, det blir någon sån här extra minigame att man ska som försöka passa ihop de här satans biotiderna. Om mm. man som vill försöka vara effektiv med sitt biotittande och någon använder det. Mm. Jag vet att det kanske är lite överdrivet uh, nu då att försöka se typ fyra filmer på en helig Men det känns det så inte. Det känns som någonting väldigt normalt i min värld. Någonting som jag gärna skulle göra. Om det skulle allting vara för humana priser så skulle det vara en annan del. Och sen säger någon då, jag men köpa en sån där seriebiljett då liksom sådär. Jo men det är väl det vi gör. Fitt Mm. men det, liksom, men det, det är ju inte alla som tänker på det jag, jag utgår ju nu från att liksom för personer som dig som har ett klänt intellekt att du bara går in och ser en film och säger det kan du visst få 1840 så mm. jag tänker ju på dig brukar Jag brukar säga din mamma när jag kommer igen. att vilken mamma kämt då kanske hon är zionist mm. um, men, men liksom det, det är så här hela tiden att, mm. Och sen, så Och det hjälper ju inte till När man går på Finkinos hemsida Som med undantag för polisens hemsida Och kanske Kotti Pizzas hemsida Shout out My peeps Så mm -hmm. liksom, vem, What in the What in the fucking fuck Liksom mm. Alltså Finkinos hemsida right. Det finns, det finns väldigt begränsad Information jag vill ha Liksom, här en jag går inte på Finkinas hemsida för att få någon fucking filmrecensioner absolut mm. inte det är liksom som har fucking gått i iltasan om att för att få liksom min kristliga tro bekräftad att det är liksom jag, jag, jag liksom det, det, det är så mycket shit där och så mycket banners och så mycket extra info att mm. liksom man hittar Schmitt filmen och liksom det här är det värsta. Jag vill bara fucking säga. Jag skulle vilja klicka på en grej där det står liksom Åbo och lördag och så vill jag säga, få en lista bara vilka satans filmer som går, vilka satans tider, vilka satans salonger i satans Åbo. How fucking hard is it? Mm. Men nej, mm. jag måste fucking gå igenom menu efter menu. Jag måste hitta varenda film enskilt och nästan skriva ner tiderna och sen jämföra med de andra. Det bästa jag kan göra är att sätta dem alla i liksom någon fucking, antingen alfabetisk ordningsföljd eller i tidsärliga ordningsföljd. Men då visar de ändå en distinktion mellan tvåde och träde. Och liksom sådana här grejer. Och man är som att... Åh! Liksom... Mm. Why? Och så, mm. på den här sidan kan du dessutom se priserna där. Nej. Du måste klicka på alla enskilt. Och för att inte tala om hur alla kampanjer och liksom, budgeter och shit fungerar. liksom... Satan, sett Satans fit-filmer är en fucking fit-lista med fucking fit och fit och fit på fit-dagarna så jag kan säga exakt vad de kostar. Liksom, how fucking hard is it? Mm. Att liksom, det är nästan en där hemsida som är riktigt designad av Satan själv. Att det är som, den är så anti-användarvänlig. Det är liksom lika bra att gå liksom till biografen själv och säga vilka fucking filmer går på vilka satans tider. Mm. Och jag tycker att ni är på ja. internet. Internet! Mm. liksom Där folk sitter hela fucking dagen. Du, liksom, jag undrar hur många som har bara liksom sagt fuck this shit. När de har liksom försökt fundera när en satans film går så skulle satan kunna och säga på den. De är som bara drunkna mm. i havet av inkompetens. Vad fucking bryr jag mig om man får någon billigare jaffa och man köper någon fucking choklad chokladpåse. Fuck you, vittu. Så tror ni jag går och handlar godis där. Liksom, what, what the fuck is wrong with you? Mm. Mm. Och det här kan jag ju tillägga by the way, liksom på deras fucking hemsidor och in i deras Satans biografer. att igen Ingen service på svenska. Mm. Inte för att jag konkret behöver det. But still. Det en den en liten extra slap in the face tycker jag. Mm. Liksom, all den här shiten. Men ni kan inte liksom den heller. Liksom, anställa en svensk människa Men det här är samma kritik som är för varenda företag i Finland. För att jag antar att ni är allergiska mot pengar. Och kundservice. Mm. Och allt som finns däremellan. Så att. Yeah. Extra med shit i mun. Så. Gapar mm. stort satan. Men. Som. Jag, jag vet inte vad det är liksom för. Som så här fascination. Med att liksom ha en massa. Liksom stora sidor med liksom. Så här fucking. Liksom 1999-tals flash. Shit som spelar och hålla på. Men det är som att. Jesus Christ. Liksom, vad tror ni jag kommer till er shit sida för. Tror ni jag vill mm. se vilka filmer som går att möjligen köpa biljetter eller boka? Skulle det gå bra? Varför har ni den här sidan? Det ser ut som någon mm. fucking överdriven liksom, MySpace-sida. Mm. Seriously, liksom vad var vitt och gick genom huvud när ni gjorde den här? Mm. Men det, det är ju det där säkert, säkert var, det liksom, det var det bästa. Den summan pengar kunde köpa. Jo men det är som men, igen. Man skulle ja. som vill ta de här människorna och skaka dem. Och liksom. Have you been on the internet? Ja. Liksom. Det, det som att, alltså, Varför är det bara liksom så här fucking mumier. Som får liksom ha pengar och företag i Finland. För det är de här. Liksom, det är som de här obeskrivligt dåliga besluten. Som avlöser varandra. Mm. Det var det någon fucking girig som sitter där liksom smular sina liksom vindehänder och liksom mer, mer, mer! som att, och att det värsta är liksom att om de skulle göra det här bra så skulle det förmodligen generera mer inkomst. Men det går inte. Mm. Helt omöjligt. Oh. Det, det, det är över mitt glädje förstå, Jag förstår inte mitt då de håller på med. De verkar ju förstå mm. heller. Men inte det är någon annan som bryr sig heller? Så. Bla, li, li, li, li. Nej. Alltså, Nej. Jag är så glad i att de inte bryr sig. Nej, men jag tror det är kanske är liksom att Jag undrar om det går till så här: När normala människor ska se film. Att någon säger: att Hör du, Jossi, uh, ska vi gå och se film? Uh, så går de utanför bio: Okej, okay, nu är vi här, ska vi gå in. Uh, titta här i det filmer, Ör. ska vi gå på en Ör. vilken vill du säga Ör. du bryr dig inte inte heller Ör. ska vi ta den här då Ör. och så går de och säger då liksom death wish eller någonting och så är att eh, för inte har ju någon någon preferens, så bryr de sig. så länge mm. de säger någonting så att clownrösten att ystära en stund att, who cares liksom mm. vad, vad är det här att man ska specificera eller liksom ha preferenser alltså, och hudastet bara som liksom fucking högljudda mm. österbottningar liksom what the fuck mm. så ja mm. men det där med jag tänker liksom den här den här utvecklingen liksom mm. för det är, det är ju inte första gången som vi har talat om till exempel, så att säga, filmens varande och icke varande Mm. mm. Så, så är, är, det liksom, är, är, det här, är de här förändringarna liksom till följd av en, liksom en specialisering inom liksom vad som visas på bio, eftersom det då finns så mycket mera möjligheter nu i och med streamingtjänster eller liknande nu och med Netflix, att, att man kan liksom storytelling i sig tankeväckande storytelling, att den har flyttat över dit istället, den har flyttat bort från biograf. Men jag tror ju inte att någon kan argumentera mot att filmen har fått passagerarsätet i tv -serien. Ja. Men det är just det där att alltså så biograferna måste ju på något vis agera som en extension till filmen själv. Right? Ja. För ja. att uh, det är ju liksom att det finns ju en anledning till uh, varför vissa delar av, till exempel streamingmedien, fungerar som den fungerar. Och ofta är det ju biografernas fel. Därför att om du har nu då en film som har premiär i USA i sig mars. Mm. Så betyder ja. den förmodligen att ha premiär i Europa i sig april. Och det är ju mycket, mycket mm. som tidigare än det har varit. Kanske säg när vi var tonåringar. Ibland kunde ju liksom ja. en film som hade premiär i USA komma hit typ nästan ett år efteråt. Ja. Uh, men det här var ju på tiden och när liksom lustiga människor i konstiga hattar köpt saker på media som kallades för VHS. Och det var det kanske någon av era kids har hört talas om. Men, mm -hmm. men jag vet att det finns folk än i denna dag som köper liksom DVD-samlingar. Och är liksom, <laughs> vad kul fisk. Uh, men, mm. men att det, det har inte jag gjort liksom sedan ja, kanske det var 90-tal fortfarande. Men kul att ni andra har up. Caught up Kata I don't know. Fuck you. Uh, men, att, uh, men det finns ju en anledning till det. Anledningen är ju pengar och anledningen är ju distribution att det betyder mm. att om den här matchfilmen som kommer ut i april så betyder det att den måste få en viss en, en, liksom, en, en viss tid som den går. För att den ska generera så mm. mycket pengar. Och det här bestäms ju på förhand. Alla filmer går ju inte exakt lika ja. länge. Och sen Precis. när det spelar ut, så då är det hemmarknadens tur. styr. Och att hämmarren kommer ju då tidigare till USA. Och sen kommer den senare till Europa. Men tanken är ju att när den slutar gå på bio. Så då ska alla köpa då. I guess DVD-erna. Om man är liksom jättegammal och dum i huvud. Uh, Och sen när man har gjort det. Så då är det dags. Om man kanske kan outsourcer till typ Netflix. Eller någonting då som får vi några månader. Så, här. så det är ju som ett ständigt avlösande trappsystem. av Hur kan vi göra pengar på den filmen i det här skäret. Så. Mm. Det förstår jag. Det, det är som The Makeup bara sens. Det märker alls sens i världen. Um, men jag tror att liksom vad gäller liksom film som bara maskiner i för att tv-serier har ju nödvändigtvis det här problemet. Utan tv-serier kommer ju ut då på något som tv-nätverk då. Och sen mm -hmm. visar man det. Men sen när det har blivit visat då, typ det har gått en säsong då, av Gotham eller Game of Thrones eller något annat på G så, så då är det ju dags att sätta ut dvd då för folk som bara måste ha någonting i hyllan mm. så de behöver inte gå igenom alla de här trappsystemen men en tv-serie så är ju mer komplicerad den är längre, den är mer omfattande det tar ofta mer tid mm. när den går ut så att liksom en film är ju en enda grej, du ser den en gång och sen har du sett filmen. Det kanske kommer ja. en till film i något Efter något år. Men det är ju en helt annan produkt då. Som i många fall kan mm. vara standalone alone Eftersom folk en dumma och i någonting. Uh, men. Jag, jag tycker film är ju på något vis. Den här chansen att du kan sätta dig ner. Och drömma lite. En film behöver inte som så bunden. En film behöver inte följa den här konventionen. Att det finns den där ensemblecasten här. Och det finns liksom. Den här låsta storylinjen. Och det här är vad som händer. Med den äris och och whatever. Utan en film är ju ofta att det är en specifik historia. Så här. Mm. Så film har ju den här ultimata chansen att vara någonting unikt. Det kan vara en upplevelse. Och att var, vilken bättre chans att drömma i vår liksom hektiska moderna värld. Där allting följer belöningssystem och du alltid måste ha med på varenda fucking lilla grej du gör. Att sätta sig ner på bio mm. se en film som berättar mm. en kort men finit historia och sen är det färdigt. Och så får du bara gå ut med att ah, vilken unik, vilken spännande upplevelse. Men istället mm. så serverar de måste bara gång på gång generisk shit som gör sitt hårdaste för att rippa av typ Marvel eller någonting. Och, yeah. och det som i något kärlek så får man bara nog. I något kärlek säger man ju så ah fuck it, Netflix för alltid. För att liksom, what is this crap? att det som film brukar ju vara den här industrin som försöker ge oss någonting att tänka på. Liksom, det var ju faktiskt konst. Mm. Det var ju någonting som man försökt göra. Jag tänker på de stora filmskaparna som har funnits genom historien. Att de försöker ju om, och om sätta standarden. Liksom. Mm. Menar, vi, har, mm. vi har alla liksom, Hitchcocks, vi har alla Stanley Kubricks, vi har alla. Yeah. Jag tänkte säga Steven Spielbergs, men han, han får en liten bock i för tillfället. Men vi har alla de här tänkarna alla de här visionärerna som gång på gång yeah. omrevolutionära, hur vi såg på filmer och hur vi upplevde saker. Där fanns jag inte in mm. att TV de här budget, nästan liksom improvisationsroll te där du. liksom de, var ju, de gjorde sig bättre som sitcom. Så dramatiskt att dramatiska. Mm. det vara oh, how nice. Tycker de om mm. MASH eller what is this. Men nu, nu är ju de storbudgeten. Nu är ju de som kommer in pengar. Uh, ja. Att liksom. Av sin design så tycker jag som att film. Så borde ju vara den här tankeväckande grejen. Som mm. får dig att liksom sitta nära. Och bara liksom glömma bort den en stund. Men det blir bara liksom upprävning. För att alla som är ingenjörsfilmer som är så meticulöst gjorda för att du ska ta noll risker. Det ska finnas någonting för alla. Det ska finnas så här mycket action, det ska finnas så mycket kärlek, det ska finnas så här mm. mycket liksom deadpan-humor. att yes. det, är som, det är bara som att som man torrsby liksom varenda gång. Att det, som, det finns inget unikt kvar. Att det känns som att film är död och biografen har Biograferna har bara blivit en sån här superdyra mausolär. Att det som, man känner sig som lite smutsig när man går. För det känns varenda gång man går därifrån så känns det som att ja, du borde väta bättre. Så ska man då rent kunna säga liksom att man borde söka någon annanstans efter, efter liksom, <laughs> det som är, är värt någonting, det som faktiskt är tankeväckande liksom så, streaming, har det, har det tagit över? Är det är det, det liksom som gör att, att biofilmerna, det som visas där är, är, är så som det är? Ja, det känns ju nog som det är lite handredande för att um, alltså, jag tror så här att folk går för att få sina stora uh, vi kallar det filmupplevelser nu när jag säger filmen är mm -hmm. kanske konkret filmer utan kanske mer filmatiskt eller liksom allting som har att göra med cinematografi kanske, uh, mm -hmm. att de har berättat det från tv, eller liksom du har ditt Netflix, du har ditt HBO, jag uh, menar årets ja. största tv-ögonblick så kommer ju inte längre från den stora skärmen utan det kommer från den lilla skärmen. Precis. Mm. Och att, mm. nu hade ju varit så i någon månad det, att det fanns en tid när alla föll med Dallas eller det fanns en tid när... Folk kanske i viss del med Friends och så här. Men det är inte riktigt på samma mm. nivå. För att de hade med som så här. Um, skulle säga jordnära. hemma av. Ja, oh, inte du är i hela världen om du inte såg det. Nivå. Du kunde liksom mm. fylla mm. in gapen om du inte såg ett avsnitt. Men jag menar, om du inte ser ett avsnitt av Game of Thrones till exempel. Mm. Att... Um, Medan filmer har ju på något vis blivit egentligen idealiskt sätt vad film skulle kunna bli. Att liksom det är inte de här stora monoliterna som vi faller på knä för längre. Som är liksom det definitiva måste säga varenda gång det kommer ut någon sån här definierande grej. Så Nu är ju som film att so what om du missar de här två Marvel-rullarna mellan de här två Marvel-rullarna. Who cares? Att mm. Det spelar absolut ingen ja. roll. Uh, att det, det finns alltid någon film <coughs> tycker jag varenda av oss men som så här: att Aj, det, det var synd att du inte såg den här. Uh, men, mm. men det är så lätt att ta igen. Du kan liksom. Ja. Jag, jag vet inte, nu till exempel Ready Player One så verkar ju dra lite hype mm. då, för det är så här att ja. sitta någon då just och just då känner igen då, liksom Tracer. Och tycker att, oh, minst Tracer, hon är väl med i det där Overwatch. jag men, har jag en sån nörd. Mm. Nej, nej, du är inte en nörd. Du är bara liksom, du kan känna igen färger och mönster. Ja, mm. du är liksom, avancerad bara nivån av en tvååring. Så det de, de är liksom, och det är ju som nu då skulle säga, någorlunda hype över det då. Nerds, I right? Uh, men hur cares? Inkommer någon att om den här filmen om en vana? Det. Inte en käft. Mm. Men mm. jämför det här nu då med, Ska vi säga Varandra Spielberg Jämför det här med typ IT mm. Jämför ja. det här med, med um, no, Vad är den nu då? Så. Vad funderar du på? Vilken? Jag, tänkte, jag tänkte den här svartvita nazifilmen uh. Alltså Schindlers list Ja tack Det var nog svårt mm. Att det som här, här har vi på något vis en kille som börjar liksom parodisera sig själv lite för att, yeah. att försöka göra pointer eller fånga magi grejer han inte har en aning om. Men yeah. mer om det är spoiler-våning. Mm. Uh, men att, mm. det, det det liksom... Jag bara säger att film försöker inte längre ta oss till någon magisk plats utan film är bara liksom någonting som, det, som så är. <coughs> kanske jag upplever det. Mm. Ja, eller, eller liksom så, den försöker den försöker kanske nog ta en det men den försöker så hårt, den tar, den tar i så att liksom byxorna rämnar Jag tror men, den är liksom men jag, jag tror att, jag jag tror att den har gått så Ja, det försöker vara alla tillags men att samtidigt, liksom på ett sätt i, i det så tänker jag att den vill ju fortfarande kanske bidra med det där magiska ögonblicket men men den kommer ju inte, kanske dit för att den inte, den inte utmanar direkt. Ja, men om man Nej. säger på liksom så här grejer som okej. Okay, nu, nu tänker jag vara liksom uh, en fönta sig om en Citizen Kane. Att liksom. Att, good det, Ja jag vet. Ja. Rosebud. Men att det som. Um, sig, var det en film som brydde sig, vad är det som bryder sig väldigt mycket om vad du tyckt? Nej. Nej det var det ja. ju inte Men det var det jag menade, liksom, att det här i och med att det liksom, bryr sig så mycket om vad andra ska tycka, eller vad andra tycker. Så då, då blir det ju inte, då utmanar den inte. Jo, nej men alltså, det, alltså jag håller med dig, det är exakt det jag menar. Mm. Att liksom ja. Citizen Kane visste att det var en bra film. Kanske de visste inte att ja. det skulle bli som så här allmänt sett som den bästa filmen någonsin. Mm. Ja. Men, mm. men det är liksom... Den hade en historia berättad den gjorde på sitt sätt. Och sen fuck you. Om du inte förstod eller tyckte om eller likade på. På liksom 40-tals ja. Twitter. Så det, det, det är liksom. Och sen, Så om vi går moderna. Liksom, uh, jag tänkte ta 70 talsversionen av Charlie and the Chocolate Factory med Gene Wilder. Mm. Den ja. baserar ju sig på liksom Dr. Seuss bok. Eller inte så läst det egentligen. Mm. Uh, att det är ju egentligen en psykedelisk hemsk film men presenterad som en barnfilm Ja. Yeah. Var den särskilt brydde vad folk tyckte, fuck no liksom, den gjorde yeah. den gjorde och jag tror det fanns ännu på jag skulle säga ännu på 80-talet så fanns det ännu filmer som var som så här, men hej, nu gör vi så här och vi, mm. jag tror 90-talet liksom, filmer som till exempel Forrest Gump att inte var den mm. liksom och jag, jag använde det här som exempel tidigare. Men det är lysande exempel. För att First skamp Så även om det tekniskt sett. Vid vissa aspekter är en actionfilm. vissa aspekter är en äventyrsfilm. vissa. Mm. Äh, sådär som är coming to terms film. Allt att ja. liksom ett otrovärdigt perspektiv Och liksom så här. Mock-narrativ. Av amerikansk historia. Uh, mm, men så, så skulle vi säga pacingen idag för modern film skulle vara helt övergävligt långsam mm. ja. men det är film som håller bra än idag för att den är en jävla bra film ja. och den är bra mm. för att den är genomtänkt den försöker inte liksom direkt fläka upp sitt håriga för ditt, ditt omedelbara tillfredsställning utan liksom den, den liksom ger dig tid en komplicerad måltid den, den liksom du ska njuta andaktigt du ska inte bara nom nom nom, nom. Att jag tror det är liksom det, det här att de här stora filmerna, de här jättedyra filmerna, jag förstår att det finns kostnadseffektivitet, jag förstår att det finns kostnadsberäkning och liknande. Mm -hmm. att, så här. Men det känns som att de här, den här massiva big dick som liksom det ska få kosta hur många miljoner som helst så gör film så kommer iväg ändå för allt som så här som finns. Jag, behöv, jag säger inte att alla filmer vars vara liksom så här franska liksom artistfilmer. Men, mm. men liksom det behöver det inte vara. Att, jag, jag tar mm. nu liksom 2017s It som exempel. Vad kostade den att göra? Det mm. är 35 miljoner. Ja. Um, den har gjort mer mm. än väl sina pengar tillbaka. Och det var kanske 2017s ja. bästa film. Därför att den, den var trogen till det den försökt göra. Den sköt blankt i om det satt något barn i publiken. Och liksom så att oj nej jag borde egentligen inte vara här. Ö, bara med den alla. Mm. Och den satt de inte heller och brytt mm. sig ifall någon där. Och, det finns ingen hot bimbo som springer runt. Eller någon hjälte som kan få en nej Jag vill inte säga det här. Ja. Yeah. Och att, mm. det är orättvist på den det viset, För att den är ju ändå baserad på boken som någon skrev. Jag minns inte vem. Kanske han en kung och het Stefan. Yeah. Men att mm. det är Jo, men jag menar, den, det fanns inte någon network XX som kunde komma in där och säga Hey, I, I, I put love, I'm bigger tits we need bigger tits Och liksom, skulle vi kunna mm. en action sequence här ja. och skjuta på hit med laser eller någon? Ja, men, men du, det, det, det sparar det till fortsättningsdelen. Ah, ja, förstås. Ja. Uh, <laughs> men men, men du, har, du har helt rätt alltså. Det, det, är, det, mm. det var en film som jag tyckte att de, de kompromissade inte. Mm men det finns men det finns ett ställe där de fortfarande tar alla de här riskerna och det är på den lilla skärmen mm. det är liksom på, på liksom, du kan mm. egentligen välja nästan vilken säre som helst på typ mm. Netflix och självklart finns det mm. sådana här riktigt ögonkärnor till filmer så bara försöka så hårt mm. till för att ställa alla uh, men det finns så Unika serien, nu behöver jag inte specifik specifikt för Netflix, jag bara som Netflix som exempel. men Jag tror du kan välja nästan vilken mm. serien som helst och så där kan du direkt säga att den här serien är inte för mig och inte för dig och inte för de här. Mm. Men det är definitivt ja. för dig och dig och dig och kanske mig. Och att mm. det, det, liksom det finns ganska klara avgränsningar där och så måste det vara. Mm. Och det här har liksom, filmen saknat och det känns som att ju dyrare den filmen gör desto mer generisk är den. Mm och jag personligen bara liksom för att tala från ska vi säga, kanske spoiler warning jag börjar bli trött på varandra varenda gång jag går på bio så är jag arg att det känns som att nästan det bästa jag kan hoppas på när vi går på bio för att recensera en film för att jag menar jag liksom uh, nu, bara så det blir oklart det är liksom det här liksom ingenting som man liksom blir rik på by the way yeah. Och det finns någon där ute som vill skänka med pengar för att man ska göra recensioner så att now's a good time. Triggervarning at gmail.com Det är liksom mm. en otroligt stor hora och Nikolaj är nästan lika stor så att please, send us money. Vi kan gärna komma och arbeta för det här istället. Uh, men att jag bara säger att i grund och botten så gör vi det här av en kärlek till mediet. Jag har sett mm. massor med filmer i mitt liv och jag tycker om att se film. Jag gillar att liksom intellektuellt Liksom, disekera film och försöka fundera ut att, ah, vad var det här, vad betyder det hur fungerar det, varför gillar jag det här men inte här, men det känns som ja. det bästa man kan hoppas på idag när man går på film att jag inte ska bli så våldsamt och förrättad och arg när jag går därifrån mm. ja, det känns som att om jag går från framifrån så var nej, okej okay. så då hade det som varit en positiv upplevelse det är ju som färg inställning. Jag borde ju som gå från en film och tänka att wow, vilken liksom, fart liksom en timme och 58 minuter. Och det och jag talar inte om pacing. Jag talar om att jag upplevde någonting fint. Jag upplevde någonting unikt. Jag upplevde en historia som jag aldrig hade hört för, berättad från ett perspektiv jag aldrig hade tänkt på för. Jättebra. Mm. Och att, inte det är det någonting färg heller med att ibland bara göra någonting standard och göra det bättre än Mm. Vi säga, ja, men jag tänker många till exempel Tarantino-filmer. Men yeah. man måste ju fucking försöka. Mm. Mm. Ja. ja det var helt, helt mer där. Mm. Men det sagt, men, men... Nog fanns det filmer som uh, jag tror vi båda tyckte var ganska okej. Okay. Liksom jag tyckte till exempel mm. den nya Jumanji var bra. Jo. Ja, alltså det, den, den, den var, det var en positiv överraskning. Uh, jag med tanke på vad, vad, man var, vad man kunde vara rädd för. Jo. Att vi skulle göra. jo, jag tyckte att The Shape of Water var liksom en, en fin ja, film. Där, där håller jag kanske inte helt med. Men sagt, Nej, men du är så negativ. Jo, det, jag är det. Jag vet. Jag vet. Jo. Jag vet. Mm. Jo. No, och. Och ska vi se, ska vi ta någon, någon liksom film som jag, jag gillar nog förutom, liksom It. Mm. Så, så ja, no, den har vi ju inte faktiskt diskuterat här i spoiler-varn men jag tyckte om den här faktiskt Marvel Civil War. Oh, Undärligt mm. Ja I know. Yeah. I know. Och, och sen, yes. sen måste jag säga av, av de här no, men det av de senaste filmerna som måste jag liksom med det, att, att det har blir vi en lite liksom mm. känsla där. Men jag måste säga, ännu för att göra den här kopplingen till liksom serien, så oh. ska vi säga, en, en fördel med Netflix är ju det att för summan av en halv biobiljett mm. så har du, har du ju tillgång till nästan hur mycket som helst det är sant uh, men, ja, men det är ju ganska ganska många förgränsat fans. om du ser jo, på film alltså precis men, men ändå så det blir ju mer liksom, liksom kvantitet eller kvalitet definitivt men, och, och det, och det ja. märker jag nog ibland när man liksom om man vill sådär försöka branch out från det man vanligen skulle titta på så ja. då, då blir det ju nog lite större som liksom att herregud vad det jag kommer in på här ah. Jo, men det finns det ju det. en klar distinktion där. Och, och det är ju liksom det att till skillnad från konventionellt TV och från bio så är ju ja. konventionellt TV är ju begränsat att säga som kommer. Ja. Och att liksom så här reklampauser och staff vem gör det längre? Liksom, vi börjar komma bort från det. Jag har varit där i många år därför att men, herregud om det inte har funnits någonting tillgängligt någon tillgänglig service och alla jag menar, om någon prenumerar på någon fucking gilla eller någonting så är det ju officiellt dumma i huvudet. Det är ju som, mm. jag har aldrig sett så dåligt utbud i hela mitt liv. Men å andra sidan det är ju alltså, yeah. what do you expect? Men, yeah. så att liksom, men herreglar, den är allt jag vill ha, ha det gör alla andra som har vett och sånt. Så. Nu har ju som yeah. Netflix och till och med HBO så där långsamt börjat fatta att ja, de här européerna så gillar de särskilt då. Kanske vi ska let dem join the party. Och liksom för mm. 99 månader, det finns som, det är ingen orsak längre att ladda ner allt shit. För nu finns det tillgängligt, mm. där är väldigt enkelt, i perfekt kvalitet och nästan ibland med fungerande subtitles. Så det är som, why bother? Men att mm. um, vi recensärat som sagt fyra filmer nu. Uh, eller vi såg fyra filmer som vi ska recensera för uh, de kommande tre veckorna. Vi har redan gjort Ready Player One. Och är du en trogen lyssnare så har du, du redan vad vi tyckte om den. Tycker det var bra, tyckte vi det var dålig don't know. klicka på tisdagens avsnitt. Men jag tänker ju förstå vilka av de här uh, tre filmerna återstår. tillstår, får ni välja själv. Men jag tänker att säga: för att vi nämnt spoiler warning nu och så här, att. No, mm. för att vara helt ärlig vi recenserar jag också många serier i vår jo. show och, jo. och de ser vi ju inte på Finkina som suger Nej. Uh, och Nu är det väldigt många av dem som vi tyckte var helt häst så in, inte det är så här att vi favoriserar serier framom filmer därför att filmerna har som på något vis fångna i en förgången eller mm. nu väldigt kostnads- och vinstdriven berättarstil utan så är det lite samma problem. Och, men de behöver inte totalt definieras av det till sitt väsen. Det var kanske där den största distinktionen mm. kommer, som jag säger det. Precis. Ja, ja jag tycker det var en bra beskrivning av, av det hela. Jo, vi är inte en inte, inte spoiler-varning, alltid så, så negativt. <laughs> ja. för, det, för det handlar ju också om att tycker man om det, tycker man om ett medium så att säga. Så, så gärna som man bör kritisera det. Som mm. jag tycker att du har fört fram flera gånger tidigare. Att man bör ju kritisera det. Man bör kritisera det ordentligt. För man vill ju att det ska bli ännu bättre. Nå, alltså, Jag tror det är liksom, kanske två problem här. Jag tror det finns två typer av människor som går på bio, eller Fineke och dem, för att återhämta mm. Jag tror den ena parten, så är de här som, som sagt inte har någon preferens eller intriger sig, de skulle kunna mm. liksom så skit som blir i större klumpar av skit. De ska fortfarande liksom att, ja nej, nej riktigt trevligt, riktigt nice, ja, jag trodde inte det bättre än förra mm. klumpar av filmen men Och, men deras åsikt behöver ju ingen bry sig i. Att de är ju arketypen på människor som bara existerar snarare än lära. Så, så att, who cares om de blir mm. av att köra dig imorgon? Uh, Sen finns det den andra typen som inte riktigt har förstått det här. att det är du som har makten eftersom det är du som har plånboken. Att mm. Jag menar, jag har sagt det förr så jag säger det igen. Om vi som biobesökare eller som konsumenter av vilken annan grej som helst som finns. Ska bestämma så mm. att ah, vi gillar inte längre den här servicen. Vi är missbelåtna. Okej, okay, här var du gör. Är du beredd? Mm -hmm. Sluta fucking konsumera. Okay. För att liksom mm. är grejen att ett stort företag idag, den bryr inte sig i moral och etik. Den bryr sig i att tjäna pengar. Det är det enda som betyder någonting. Ifall du inte lyssnar på här igen, mm. pengar, pengar, pengar. De bryr sig i pengar. Pengar är vad de bryr sig. I. Så yeah. om du tar bort pengar, och om du minns så långt tillbaka som fyra sekunder tidigare så, så nämnde jag att pengar var det de bryr sig i. Om du tar bort ur ekvationen så då måste de tänka om så de kommer tillbaka till pengar. Att liksom, om det är någon enhetlig kritik. Till exempel att pizzorna är för dyra. Eller att uh, bussarna kommer för sällan. Eller att biofilmerna är för dyra. och Eller biofilmerna biofilmerna är för generiska och repetitiva och skit. Så om vi till exempel som en massa skulle göra det. Det skulle inte ens behöva länge? Kanske sex månader tror jag skulle räcka. Då skulle ja. det liksom omgående ske ett skifte i den branschen. Därför att ja. de vill ha pengar. Right? Mm. Så om du är missbelåten. Sluta konsumera. Om du fortsätter att okonsumera. Och här är en bra grej att om du inte riktigt vet liksom om det är bra eller Då går du och ser en film till exempel. Filmen är shit, du blir arg, du känner dig upprörd, den är totalt missrepresentativ och liksom du är väldigt arg i egenskap av professionell strippa för att hela liksom din industri då blir, blir hånförd. Okej, okay. så sen då efter typ ett och ett halvt år så kommer det samma sak, ball to electric elektrikbuggalu. Okej, okay. här är det, det här är jättesvårt, gå in på säden. Och säg att andra personer att den här ettan var så skit och varför du blev varje upprörd. Så kanske de inte går och säger den. Sök andra mm. som också är upprörda. Uppmana andra att inte säga den. Och sen mm. så kommer det förmodligen att räda för att det finns fortfarande idioter som har gått och sett tvåan. Och de har blivit upprörda. Och dessutom har de sett ettan och de har blivit väldigt upprörda för de blev lurade två gånger. Så då uppmanar mm. du dem att inte gå och, den, och Så blir det ännu mer och sen finns det fortfarande någon de balvanter som går att se fyran. Så det kommer fortfarande in lite pengar. Och sen så gör ni ännu en push. Och sen kommer det inte en femma. Sen nästa film som kommer är fortfarande shit. Men lite bättre än de här tidigare. Mm. Det har påverkat positivt. Vad handlar det om? Alla tillsammans. Pengar. Så det är ju bra. In ja. Säg inte sen att ni inte vet hur du ska göra. Men att det är ju så liksom sådär att om du går och sär trän fyran av någonting som alltid har varit skit och du har alltid blivit missbelåten så när man yeah. gör dig själv en känsla är gör det knytt slag hårt rakt i ansiktet för att you never learn att mm. liksom, herregud till och med blindhöna kan hitta ett kon men att det går inte att använda konditionell logik tydligen. Mm. But, vad är empirisk kunskap trots allt? Man, behöver, man ska ju sätta andan på plattan och bränna sig tills plattan lär sig att kalma men, men liksom jag tror det, liksom det här att för kostnadseffektivt det är ju gnällt under 1840 ett tjänster som har program som börjar bli onödigt långt redan. men det är just det där att 18.40 är en investering. 18.40, mm. du, du, framförallt om du tjänar egna pengar och inte mamma och pappa betalar dig dina bio Så då är det också mycket 18.40 är värt. Det är värt en och en mm. halv timme på jobbet. Det är värt liksom så här många pizzor. Det är värt liksom så här mycket, I don't know, fattseplattor. Mm. Um, så det är en distinktion. 9.90 månaden för till exempel Netflix. Netflix är dåligt tycker jag på just film. Att det är bra mm. om det finns ska vi säga moderna filmer som har kommit ut sig för ungefär ett år sedan som du inte har sett än. Då är Netflix jättebra för film. Um, mm. Men om du kanske är lite mer kondisör som jag och liksom min vapendragare här så då är det ju kanske inte så grej. Ibland kommer det någonting. Till exempel jag såg nyligen The Polka King med Jack Black och den var mm. Liksom, inte än om den var särskilt fantastisk men det var, var roligt. Det var underhållande. Det gjorde sitt jobb. Um, mm. Många andra sa liksom lite crap. men det är ju särer du kommer för. Så om jag nu råkar se en film eller en serie som inte är särskilt bra, så då kan jag ändå gå, ah, äh, det var 9:90 och jag har liksom ändlösa timmar av material kvar. Och Netflix mm. är ju, som jag tänkte säga här för en stund sedan. Uh, Innan jag förlorar mig i mitt eget ordbajseri. Uh, var ju att. Ja, men, om du går på bio. Så gör du ett väldigt specifikt val. Du kan ju inte gå på bio och se två filmer. Exakt samtidigt. Fast finkin och så gärna skuvilla. Uh, mm. Samma sak om du sitter om du ser på. Konventionellt tv Så väljer du förmodligen en kanal. att program och så är du fast med det resten av kvällen. Med mm. alla programpauser. Men om du ser ja. på Netflix. Netflix är ju designat för att du ska binge. Mm. Du ska överkonsta ja. med, du ska bara liksom ha Så att Netflix mm. är som en Endlerships på sig Att du sett allt som de har att erbjuda På Netflix och då Ger till och med jag en liten golfklapp För att, wow ja. mm. Jag har officiellt mindre liv Än jag uh, Men Men alltså det, det Är ju det där, att 9,90 en Struntsumma, om du gillar att Konstant ha någonting att titta på. och Det börjar liksom mer och mer folk förstå, och gradvis som mer och mer folk förstår det här så förlorar jag, äh, liksom konventionell film, äh, mm. sin strålglans och som en utsträckning finken. Ja. För, ifall ja. du inte har lyssnat på så noga när upplevelserna något i till och så är ju inte riktigt så där magiskt som man ska hoppas. Nej, nej, tyvärr. Eller ska vi säga, man måste ju hålla hålla ett öppet sinne. Nej. Måste ändå, jo. <laughs> jag, jag, jag tycker att vi ska ha för... ett positivt... Nej, jag vill, ne, jag vill vara sur och introvert. Det funkar Jaha. bra för mig. Så du behöver inte komma här med dina nymodigheter. Jaha, ja. Ja, just så. Mm. Just så. No, men, lite, lite mera galla ännu innan vi avslutar. Okej. Okay. Finkino kan suga min rockenrollpenis. Fuck you Finkino. Suck dick. Mine specifically. Ska jag må säga på finska så ni förstår. Mm. Että uh, haista paska. Ja. Mm. Tror du de förstår ja. nu? No, ja. Jag tror säkert att vi vill sponsra oss efter det där. Ja. I med <laughs> Ja det, det är så... det trigger Lesson, ja. ja, det ska göra roligt om det kommer ett mail till trigger warning att Jimmy på kom från ficka och så. Okej. Kommer så där typ typ neo scape. Lessons smiling. Ja. Jag ska göra. Det ska vara ganska bra. Det var det bästa jag dubleft. Ja tyckt bäst ja. om de långa presentationerna för det finns ingenting som är bättre <laughs> trots allt när du inte är riktigt sådär on the fence of what is this shit du får ha sett vad liksom mini-presentationer och dessutom en fysisk presentation av how, why it's mm. awesome mm. och det är fortfarande som så, mm. Mm. ja, jag det ja, det, det. det är väl det man kan ungefär förvänta på av en bio av idag. Men Nikola, Tjänstens... är det någonting du vill säga att Finkena nu när du har öppen mick här? Men ja, ja jag, jag tänker ändå vara den eviga optimisten, vilket ja. jag ju vanligen också framstår som här i det här programmet. Är att suga där, <laughs> <laughs> Nej, det var, det var nog inte kanske riktigt det jag var, ja. det jag ville komma fram till här, men, uh, utan snarare det att, så att jag, jag, jag Låter jag dem nu ta liksom tillfälle i och kunna liksom faktiskt överraska positivt vid mm. kommande bioupplevelse. Jag, jag, liksom, jag, jag vill ännu, det må vara fjortonde gången gilt. Men, ja. men, men ännu, ännu har jag lite hopp kvar. Jag minns det där jag sa om folk som konstant sätter handen på plattan. hopp om att den ska kalna. Mm. Jo, jo, jo, det är jag. Ja. Hallå, hej. Hej, hej. Mm. Mm. ja då bra ja, men liksom ja, go kino you know. shine on your crazy diamond Gå liksom, yes. gå ni liksom, ja. överreklamerade uh, godisaffär som bara rockar mm. ibland visa filmer ibland ja. definitivt samtidigt som andra filmer ja. mm. och, och kom ihåg vill ni få den bästa upplevelsen av det här avsnittet så lyssna på den med 60 stycken högtalare. Mm. <laughs> jag skulle höra Nikolaj önska. Mina damer och herrar. Välkomna till What <laughs> the fuck. Liksom, escape. Ja. Det skulle vara mäktigt. Men du sa någonting om att avsluta på en högnot. Ja. Jag tänkte. Jag tänkte det. Mm. Nu vill du jag ska bara sjunga en högnot. Eller hade du någonting i tankarna? <laughs> Nej. Nej. Men... Tyckte, jag, jag tänkte nog att, så att säga, man ska ju alltid avsluta med någonting positivt så att den som lyssnar får gå därifrån med ett gott humör. Mm. Det är ju det. Ja, okej. Okay. Ja, men tydligen inte då. Uh, nej, där alltså jag, jag håller med. Jag, bara, jag undrar hur många som lyssnar på det här för att bli på gott humör. Det känns väldigt källflaggelantiskt, men... <kör> <kör> no. men... Men vad det var? Kanske... No? Kanske det är någon som säger det här som underhållning. Mm, potentiellt. Som det var någon som skrev in. Kanske inte behöver ta allt som ni säger så allvarligt. Det, det kan vara det kan ett bra ledord. Ja, det där svar är satans slinka. Varenda ord vi säger är genomtänkt och ärligt. Ja. Ja. Okej, okay. just så. Men det var ju bra att du rasade ännu ett, ett liv. Nej, jag bara tycker om att kalla folk för slinkor. Det får mig att min, min självkänsla ökar nu. Okej. Okay. Ja. No, men kanske, du, kanske vi då ska låta dig springa ut i natten och, och skrika, slinka ute på gatorna i Åbo. No, ja, jag brukar spara det till min morgonritual. Ja, no, är bättre. Det är det för man blir på när en ett och ett sådär. Ömt skriker en lommörd. Men den här höga noten du talar om. Tell me, tell me, tell me, Don Miguel, Jag me. <laughs> inte menar jag att jag har Någonting på lager här inte, herregud Det här är ju liksom Du måste vänta till del två Bara jag har fått in pengarna för alla de här avsnitten som vi har gjort hittills ja. Jag måste se till att det blir Värt det är för mig när Jag sa att producenterna jag kunna omhända Ta dina pengar en stund För omfördelning, liksom staten här, För det ha slagit många gånger ja. Jag tycker att det, det so. låta som om han har koll på det mesta så att det... Badoom! Ja. <laughs> ja no, men... Äh, inte vet jag. No, men ta en, ta, en, ta en hög not då. Måste jag sjunga något specifikt ord då eller liksom? Nej. Det borde bara vara nä, en Nej, Det borde bara, bara, bara vara en not. Vad ja, är det här? Det är det liksom någon sån här artistisk kritik mot hur inte ett sägande och en form i film och finkorna håller Ja, jag tycker vi, vi säger så. Jo, det, just det, det kommer att vara. <tryck> <tryck> <tryck> Långt